Восьминіг і кальмар. Восьминіг безхребетна морська тварина, має 8 довгих щупальців навколо рота. На щупальцях є присоски для пересування і утримування здобичі. Кальмар і каракатиця родичі восьминога, але мають ще додаткову пару щупалець. Довжина тіла різних видів кальмарів від 1.5 см до 20 метрів. Пара ловильних щупалець довша і має особливі присоски на кінчиках. Тіло восьминога досягає 540 см завдовжки. При виникненні загрози восьминіг випускає із свого чорнильного мішечка забарвлену хмару, яка маскує його, а сам швидко утікає. Спрути можуть перевальцем пересуватися по морському дну, а також швидко пливти, Використовуючи реактивну тягу води, яку вони перемінно засмоктують і випорскують силою з центру тіла на свою здобич крабів, медуз, риб, креветок спрути нападають із засідки. Щупальцями вони хапають і підтягують жертву до рота. Охорона природи У наш час багатьом тваринам загрожує небезпека повного вимирання. Люди безжалісно знищують їх, забруднюють або руйнують місця їхнього проживання. Дуже важливо зберегти зникаючі види тварин. Смітники забруднюють довкілля. Вони є також загрозою для дрібних тварин, які, мов, у пастки, потрапляють у порожжені пляшки і бляшанки. Перебирання сміття – це найкращий спосіб допомогти тваринам. Великий беззахисний птах Дронт, він же Додо, жив на островах Індійського океану. Він не умів літати і тому став легкою здобиччю моряків. У 1680 році кумедна пташка Додо зникла назавжди. Своє гніздо Деркач мостить на полі і тому багато цих птахів гинуть під час збирання врожаю. Вижити під час жнив їм тепер допоможуть нові пристосування на комбайнах. Протягом останніх 50 років китам загрожувало повне винищення, у наші дні полювання на китів ретельно контролюється.